Дід Григорій стояв замрієний. Перед тим, як розмахнутися косою, глянув на заспане сонце, хотів було перехреститися за давньою звичкою, але раптом передумав. Це вже ти, Григорій, даремний. Ніби й не знаєш, що на небесі нікого немає. Кілька днів тому наші вернулися з космосу. Сам Павло Попович, почесний громадянин Полтави, богував там два тижні разом зі своїм російським побратимом Юрієм Артюхіним. А то, хлопці, куди то моїлькові пророкові, що від злості певне біситься в хмарах гуркоче громами? Дід звично розмахнувся косою, і врізалась вона в шовковистий ячмінь, підтинаючи стебла. Де і сила в руках узялася. Руки в діда жилові, звичні до праці». Широкі натруджені долоні за багато років тільки переробили. Старий косар не помічав, яку довгу загінку пройшов. Поле колгостне безмежне. Це не те, що якийсь там одноосібницький опруг чи десятина. Захоплений працею бачив лише колосисті гриви. Чув, як шурхотить коса. Високо над головою витинають жайворонки, ніби б'ють крильцями в блакитні симбали, і від того линуть з неба співучі звуки. Іноді дід зупинявся, витягає з-за пояса мантачку, і тоді сталева коса мовби підспівувала жайворонкам дзінь-дзінь, наче той не коса озивалася, а хтось бив у світні витаври. Та ось до слуху старого донісся віддалений гуркіт моторю. Дід став оглянувся. У пшеничний лан врізалися комбайни. Яка ж краса! Пливуть ніби кораблі у хвилястому морі. Але поряд з отою технікою, і його дідова коса ще послужить людям. І знову розмахнувся. Крок за кроком ішов туди, вже купалася в хлібах велике вогняне сонце? За роботою нещувся, як зупинилася поблизу на польовому шляху автомашина, і хтось озвався до нього. «Доброго ранку вам, дідусю. А що це ви тут робите?» Оглянувся старий косар. «А що головиха? Ганна Кирилівна!» Та от, як бачите, чую, як закликали от по радіо на жнива. От спасибі, сказала Ганна Кирилівна, але вам же, мабуть, важко в свої літа. Таке скажеш, мій прадід, ще коли служив у Миргородському козачому полку, то вісімдесят літ легко злітав на конях і рубався з ворогами не гірше самого Тараса Бульби. А коса що, махай собі на здоров'я. Ганна Кирилівна усміхнулася. Глянула на сухорляву дідову постать, нажилаві широкі руки, що цупко тримали кіся, на діді вицілий кашкет, єдина пам'ять, що залишилась від сина льотчика, щось стиснуло серце жінці, та далі в грудях розвелося млосне тепло. От би їй колгосп, хоч з десяток отаких дідів, До тих молодиків, що сидять на тракторах та комбайнах щоб завжди вони бачили перед собою оцих мудрих, невтомних хліборобів і вчилися в них працьовитості і душевної щедрості віддавання. «Може, вам, дідусі, щось треба? Борошна, сала чи меду? То я розпоряжусь, щоб вам привезли», – сказала якомога ласкавіше. «Що ти, Кирилівно, усе в мене є, нічого не треба. А косити я вийшов, щоб допомогти». Від щирого серця. Та й скажу тобі, як додці, руки до роботи сверблять. Люблю я жнивну пору. Любо та мило мені, як шугає, коса в колосі. Вибачай за щирість. За це дякувати треба. Глядіть, щоб частими подяками не розбалували людей. Дід Григорій глянув у бік комбайнів, розладив рукою сиву борідку. Гарно йдуть, ти скажи, як на параді матері його ковінька. Як «Е коли б мені те вернулись літа, та й не доказав, а вже по хвилі додав. Ну, ти рушай до них, Кирилівно, а я тут одноосібно з ними змагатися буду. Пожартував і, блиснувши косою, пішов з тернею, кладучи грабками валки біля сто шовкового ячменю. Він не бачив, як від миргородських садків, поблискуючи косами, прямували до нього на ячмінне поле чоловік двадцять косарів. То сини косарського роду, що не забули, як тримати в руках косу, йшли на поклик душі, щоб допомогти колгоспові зібрати хліб врожайство, але дощового нелегкого літа. На пшеничному лану один за одним рухались комбайни. Золотий потік зерна вихорився, по у бункери. Колосисте поле дихало, гомоніло жнивами, розгорнувши напівсвіту свої рамена. Високо в небі прогнів літак, залишивши по собі білий пухнастий слід. Мабуть, промчав якийсь небесний побратим Павла Поповича, готовий рвонутися до самих зір. А дід Григорій усе йшов та йшов по косам, врізуючись гострою косою в гранчастий ячмінь. І була то яскрава картина, яка вбирала в себе водночас минуле, сучасне і майбутнє. Картина, яку спостерігав я на урожайних полях під Миргородом. Сини хліборобського роду. Із-за відкривається широкий відноків. Пшеничний лан схожий на жовтогарячий гобелен, розісланий від зозуленої балки аж до самого обрію. Його виткали земля і сонце. Земля заснувала основу, сонце, барвистої заполочі вигаптувало дивовижні узори з пшеничного колосу. Гарячий вітер пробігає золотими гривами пшениць, ніби на останку прощається з ними. Руки Павла Петровича міцно тримають штурвал комбайна. Пшениця видалася густа, таку нелегко косити. А очима немолодий уже комбайнер обнімає увесь степ, душею зливаючись із жовтогорячим колосистим полем. Після дощу зовсім вигодинулося. Небо чисте, жодної хмаринки. «На душі влітнього хлібороба, гарно так, ніби чиста голуба святковість спустилася з неба, повисла їм листою димкою над комбайном. А може серце хлібороба радується ще й від того, що поруч із ним стоїть син Анатолій, який нещодавно одержав атестат зрілості і пішов до нього в помічники».